Зігрівся й пісеньку завів, Жив-жив, співає, веселиться. Летіла мимо хижа птиця, Почула кисні Горобця, Хопила і з'їла стрибунця. Про що ж тепер писати далі? Хай буде байка без моралі, Якщо лишилась без кінця. Мексиканець Розмовляють молодички в сквері під Каштаном. Одна із них побувала аж за океаном. Там, у Мексиці, говорить, бачила картини. Ой, які ж у них красиві молоді мужчини. Симпатичні та пригожі. Ой, які ж пригожі. А жінки якісь плохенькі, на циганок схожі. Так буває, де там жінка, на руках дитина, а на спині здоровенна з фруктами корзина. Чоловік же без нічого, з вільними руками, скалить зуби, а дитини не бере у мами. Друга дамочка гримаску скорчила сердиту, я б дала йому у зуби ліктем паразиту. За таке із дому можна вигнати поганця. Свого можна, перша каже. Ну не мексиканця. Тхір. Тхір, голодний серед ночі, прослизнув до курника, і відразу з атмосфера там створилася така, що у курки голова закрутилася, і та курка на підлозі опинилася. Тхір відтяг її у бік, вигриз мозок і утік. Ось, що я сюди б додав. Не ловіть, будь ласка, гав, люди не бораки, бо й між нами є майстри, що вміють, як тхори, забивати баки. Медитація Півник півника побивши на току, переможно закричав ку, -ку, -ку Час минув, і вже не видно їх обох. Перший в борщику зварився, другий здох. Ото так на білім світі повелось. Все змагаємось, воюємо за щось. Час мине. І ми покинемо білий світ, і ніхто й не кукурікне нам услід. Заклики. Біля ферми на стовпах потепили гасла. Дати більше молока, дати більше масла і ревуть корови му даємо, але кому. Останні вісті. Циган взимку на майдані вісті слухає останні. Диктор мовить про погоду. «Іде циклон, мовляв, із сходу. Буде завтра у вівторок по району мінус сорок на дорогах Завірюха». Циган чуха біля вуха і синка свого питає. «Чув?» – як весело читає. «Мінус сорок, вірюха. «Видно, має брат Кожуха!» Ясно вийдеться. Раз хома зустрів циганку. Знову руку п'ятака і сказав, якщо ти справді, ясновидяща така, розтумач мені, будь ласка, що цей сон мій означа. Уночі мені приснилось, що купив я москвича. Подивилася циганка пильним оком на хому, на костюм його благенький, і отвітила йому. Означає сон твій віщний, що при скромній зарплатні ти придбать собі машину можеш тільки у вісні. Не журіться, люди. Стало лихо, вмер директор одного заводу, валом валить за труною юрмище народу. Збоку цигану тішає, не журіться, люди. Завтра інший прийме справи, він хороший буде. Ви тоді журіться, люди, як ото й вмирає, що зарплату невеличку на роботі має. Від такого важче буде передати справи. Довго будете ліпити на стовпах обяви. Легкий хліб У село глухе й далеке Занесло артиста Баячки розповідати Притаскався з міста В клуб прийшли діди похилі І старі бабусі Школярчата довгошиї І хлопчики без вусі І на сцені появився Тихо в залі стало А чому артист питає Тут дівчат так мало? Бо вони, почувся голос, із села тікають А чого? Легкого хліба в городах шукають І знайшли? Знайшли, звичайно, те, чого шукали Риють ями, носять камінь